Alehot që nëse Dikush merë një viz të saktuar Ta thy këtë viz Allahu Gjele Gjelal u thot në kuran O ju që keni besuar E ufu bilo u kut Për mbaju një marveshjeve Dhe kontratave që bëhen një mesjush Kështu që Gjdo viz është një loj marveshjeve dhe kontrate Pa vashës se ti më shkon Kënoteri ma ambasadorin po në momentin që t'i shkon me marë vizën, do të thonë se ke panu kushtet, ligje dhe gjithë që ka në atë vendë. Kështë që duhet i përmbahesh, në qosë se nuk i përmbahesh, je gjuna fqarë, je më katarë. Përveç rastëve kër një ju e ka të domës doshme, përveç rastëve kër një ju e ka nevojshme, këta qënë përjaçtime. Mjë po origjina është që ne duhet i përmbahem. E në muslimuna alashur kushteve që vejn mes tyre, po dhe mes tyre dhe tjerëve. Pa anëse qafira janë, për shemu, për shtetet qafire, janë qafire, nuk janë qafire, për tërës ati boni një kontrat dhe marveshje, nuk lehoj që ta shkelësh, pik, kjo është gjukimi islamit. Po kështu dhe umreja, të i ke mor vizën për umrej nuk lehoj që ta te kalosh, më shumë se sa a fati, fetarisht kështu është, se kure more e more me besë, Pa nuk është kusht të ke besa që dikush të zgjasë dorën dhe para tjetrës zgjat dorën e bind. Nuk është kusht. Ti e di që kjo është një vizë që ka një afat caktuar. Për çast rastit që mund të jetë domosdoshëm, smundje, hall problem, ose mund të jetë i nevojshëm, pa nuk është domosdoshmëri, po është nevojë. Tanë rasti i kërkimit dijes, a mund të jetë nevojë apo nuk mund të jetë nevojë? Nuk mund të gjikohet për të gjitha rastet si nevojë. Pa nëse ti vjen nga një qytet që ka o gjallar dhe djetar të shkolluar, do thot se nuk është asë të dëmosdoshme dhe asë të dëtyrushme që me shkelvizëm. Kështu që më një është që ti përmbahemi marrëvesheve që bëjmë me zveti.